Hale irtegunon? Irtegunon. Iriburuko herrikoetsiak eh, tokiko etxe bizitza plana PLH esagunana erfusatzeak deliberatu du eta Euskal Elkargoari bere kontrako iritzia ederazi dio igorri dio sendako erabaki hori. Lenik estuko uh, esetza ez egan eh? uh, uh, gure dudak esar eh? ditugu eh? eta bilana egin baitugu eta ere uh, Proposamen berri bat, gidoi alternatiboa. Eta pentsatzen dut importantea zela, proposamen batan egitia. Hmm. Alternatiba garnaido txistela 2 gaur eguneko proposamen edo Euskal Elkargoa proposatzen duen pe PL las plan horrekne txistela arrunta 2 edo ira bat Hala ez gira argont ados, erran eh, bon, ezake uh, bilanarekin ados girela. Eh, eta pentsatzen dut, ortik abiatu uh, behar dela, lehenik behar dela zenario bat eskolerri guziaindako, lehen uh, aldikoz eh, aglomerazioak uh, hori uh, hori ikusten du eskolerri guziaindako, eta ez da herriak ez dira bakotxa bere herrian uh, kokatzen, baina hori eskoleri eh, eskolerri, eskoleri eskolerri guziaindako, egina izan da lan hori, eta lan interasgarria, anitzen formazione, baina bilanarekin akorba gira, gidoiarekin ez gira akort. Eta pentsatzen dut, uh, hortik lehenik abiatu behar dela. Eh? Uh, soin diren problemak, eh? eta zertako diren problemak, eta, eta hortik abiatuz beste zenergio uh, baten uh, plazaratzeko. Erran egin biazut diagnozikarekin hor or bost urterako plan bat eginda beraz 2008a bost urte arte Ipar Euskal Herri osoko irigintza planan olako izan behar duen, etxe plana, adosiste diagnostikarekin, baina ez soluzioekin. Eta nik pentsatzen dut, importanta dela biatzea di diagnostikatik. Eta diagnostikak ze se, du. E, eskaintza osuan azkenian, azken urteetana, bigarren egoitzak eta hutsak bilakatzen diren a, apartamendiak eta etxeak, horiek pentsatzen dut dela eun bost. Erra nahi du, bon, pizu ikera garria dela, eh, eta bigarren egoitzak uh, ogoita bost, eh, azken bost urte hoitan. Uh, Ordean, horrek erra nahi du uh, hori egiten delarik eta behar hori, beharra barimada, hein, behar hori arapostu baten emaiteko eta etxe bizitza normala edo nauxeari arapostu baten emaiteko, behar da gero eta gejago uh, egin eta hori da gertatu azken urte, urteetan, urte bakots, hilumela hi apartamendu berri egina uh, izan da eta jende horiek nutik gitzen uh, dira bai bistan dena dudai gabe uh, e eskolerritik bainan ere uh, kampotik gure herria attractiboa eh, dela horien suten da uh, alde alde guzietan, eta eta eta hala jendek jit dira eta normala da eh, zerbaiten chicatzat pentsatzen baitute uh, e eskolerrian ongi bizitzen dela identitate bat uh, badela -ba horren chicatzat gitzen uh, dira baina jende horiek guztiak azkenean metatzen dirak hasik uh, kostaldean, eh, eta ondoko uh, herrietan, Euneko berroita marrek, eh, paisetik eta kapotiditen denak, hor kokatzen direda. Eta hor ditugu uh, problema handienak uh, biztandena iku, ikusten. Normaitek arango izue, ari zideela bat mugatzen jenden jitea. Ez, jende guziak nik pentsatzen dut, harapostu uh, bat uh, emaiten aldela, huai hartio emaiten den uh, bezala. Baina, ze uh, kalte ekarzen du, eh, bigarren uh, kaltia zer da, Da demora bedian guai hartio uh, promozioneak ertzen zuena Aniz apartamentdu egiten zelarik uh, prezioak a uh, apalegoltzen zirera edo ez zirera hemendatzen. Mennagi harttatu da hiru etxe etxebizitza berri egin ditugu bost urtez, bi .000 hamtik bi .000 osta arte eta bi.000 bostetik, bi.000 hemezorzi arte preioak, uneko ogoia zementetzen dira. Horrek eren nahi du hemengo jendeak, eh, zerbait erosi, nahi, nahi ba li maute, kuple gazteak, eta lanian arzen badirare, ez dutera, bai uh, kostalean, bai uh, erdiko herrietan, uh, eh, ez dutera ge gehiago ahalik eh, zerbaiten erosteko, eta eta berdin, eta sekatzen dutera, aloikatzeko eta uh, egoitza uh, sozialan uh, le le lekoikoiteko ordean. Hori da, bigarren kalte, azkenian, hemen go, beharreg, er, ez duela, mm. agapostu bat e, e, emaiten, jenderk kanpotik jinditen, eta normala da, eta onoartu berditugu, eta horiek berdira integratu gure uh, gure egian, bera lehenik berdugu, agapostu bat eman, hemengo go jender. ere urtetan errani izan da, hemen basela eskari azkar bat, galde askar bat, eta eskaintza txipia, beraz araiten zen, Bizitek igio egite maitugu, presioak apalduko dira, aldiz teoriari ez da bete azkenengo bost urtetan. Zendako ez da bete? Be, Ni pentsatzen dut, uh, bigarren uh, e e egoitzako problematika horrek, diela um, arapostiai maiten. Eh, ikusiz, uh, proposatzen daukuten senarruan, uh, eguneko berroita hamar, eh, pisatzen duela bigarren uh, egoitzak. Eta horrek, uh, nokerozten ditu bigarren egoitzak. Hemengo jender komparatuz, Ahal gehiago duten uh, jendeak eta horiek altxahazten dituzte, dituzte la presioak. Odean, hori uh, bilanan agertzen da argiki. Hori ez, uh, ez usteko hein, jo, jo, joaiteat be berko ditugu beste senario eta beste ahal batzu ezari. Zein dira proposumen horiek jakinda bigarren bizitegi bat mugatzeko, debekatzeko edo uh, geldierazteko... Legerik ez duzule eskuartean. Bai, hori uh, egia da, eta hori entzuten da eta guke badakigu errietan. Uh, apartamendiak egiten ditur daik, bon, uh, guk uh, gure uh, eskualdean ez da olakoik uh, gertzatzen, benak kostalean eta baita ere uh, barne, barnekaldean, legez mementuan uh, ez da. Mena, dela zon baiturte, etzen ere uh, uh, legaik apartamendu horien takzakzeko eh, eta takza berri bat uh, izan da. Mena, ikustan dugu, hori ez, ez dela aski. Baina, zera senario bat, eh, onarzen bari madu, erranez eh, eta ikusi sekalte ekarzen duen, eh, pretzioari buruz, onarzen bari madu segitzea huaiartioen dugun bezala, Nik pentsatzen dut be ondorio txarak eta txarragoak berdin gertatzen alditazkenak. pentsatzen dut importanta dela. Mesubate igortzia, eh, misubate igortzia bai herritarrek bai promocionari, eh, aktore aktore aktore guztiak lenik etchebitsitza tipitzenaldola eren batez, eh, konparatuaz asken 5 torte horiek, oian 2000tan, eh, eh, eh yeah. galditzia mila gutxiago egitea proposatzen duzu zureak. Bai. Milagutiego egitea, eta denbora berrian, biztandena harapostu uh, azkar bat emaitia pelasek proposatzen duen bezala bi milata berreun egoitzea egitea sozialan, dener er, idekia den e egoitzak. Bigarren etxe bizitza ahalak ezpadidatugu denak eskutan, bena, eakustea argontipitu behar dela eta bostez zatiturik behar, behar dugula, Eta plangintza bat, eh, beste problematika in importanta ere, eh, bigar uh, egoitza, bana ere hutsak bilakatzen diren uh, apartmenduak. Azken galdera bat labur-labur ala ere pernekaldeko arazoa da batez ere etxe bizitza handdiak batiela, Hainitz utzak direla eta kostu ondia dutela etxe bizta horiek, harra berritzeko handi dela. Nola konpontzen da edo e, hori? Bai, pentsazen dut lehen ere, eta hor ahalak baditugu. Etxe edo apartamendu horiek, barnekalian, aniz badira etxe handi. baina badira ere bien bienartean diren erriatan eta, eta kostaldean ere. Hor behar dugu, plangitza handi bat ezari, eh, ambizione gehiagorekin, Hordean, pentsazen dut, milata laueun eta milata artean eta lehentasuna berdela eman. Hordean, laguntzak eman, etxe horien eta apartamendu horien egiteko eta laguntzeko, biztan dena balintzak ezarriz, bizitzan hausia izan behar dela ondotik, ez du dudarik egiten, eta ez dugu gu usten al, zeta azkenian, senario horrekin, geldituko gira 2008an, lau mila egoitza gutxak direnak. Hordean, eta denbora berian, anitz e etxe berri, edo apartamendu berri egiten dutugu. Ordean lehentasuna pentsatzen dut, hortan ho ez ari behar duela, eta hori denen dako, hon izanen bai barnekaldia indako, eta bai kostaldia indako. Mena, ez du dudarik egiten, hori egiten bari bada eta egoitzak badira barnekaldian, eta bien artekuan, erran eh, ezakek, Ere xeerbitsuak enplegiak eta garapena seortatu berdula gun hoetan eta guaiartio garapena gelditzen baita kostaldean baizik. Milenker lehenhar gurekin izeitegatik. Mil esker hartzuek?